Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasulna muhammad Wa ala alihi wa as-shabihi Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomid din Tënru ala zheb as-samtar Allahuna madhura fa alandaroim Wa tën pritindim dhafa ala karkoim Lafda ta adbikimata allahu chufri bi muhammadin alaihi s-salatu wa s-salam Bi familil natin bi shokat dhe çdo taçi që i ndje kin rrugën e tyre deri në ditën e fund të kësaj vote. Ëmësot në këtë ditë të madhe, në këtë ditë të bekuar, në ditën e Qurban Bayramit, dhe me falërimin e Allahut të mënduar, në këtë Barrameri që i më riksyer gati në normalitet të plot, ngasë vitin e kaluar nuk pa të mundsi të falem këtë Barram fare ndërse Bajramin e kaluar të fitër Bajramit e falem, por vetëm Bajramin, pa pas mësit e falem sa banë, së bashkë dhe paket legjerat, ta shërham dhëla, ka një lirim të masave dhe vazhdoj me programin e zakonshëm të namazit të Bajramit. Nësëllon në e mënuar që kënë normalitet të shkën të shtohet, të i këthejmë jetës normale, dhe që kjo pandemi që ka të nditur botën që të jetë një e kaluar, e të narunë Zotin e të ardhmen, shëndetën ton, jetën ton, pasurinë ton, gjithë të begati që Allah në i ka dhënë. Me qëka kohë dheri namazën e bajramit, është tradi që kjo kohë të shrujtëzohet në mësime, ligërata, udhzime që besimtarët kanë nevojë për to, si kur që Allah i manuar thëtë, vëdhe kirë fe inë dhikra të në faul mu'minin. Të eri kujtë, nga se kjëri kujtim i bëndobi besimtarëve. Do të të nërua, lezer, jo gjithmonë njëri ju përfitan nga mësim njëri, por nga njëre përfitan nga mësimet që i ka ditë, por ndështa këtë mësimi i ka mëluar pluhuri, ndështa këtë mësimi janë haruar, ndështa njëri ju është futuar në jetën e ti dhe ka nevoj për rekujtime. Andaj besaj që në këtë ligjarat, dhe në mazën e baramit, do të ketë Rikujtim për ndër është të ndër një mësim të ri që Nuk e kimi dëgjuar me heret Me qimi në Kurban Bajram Dhe Kë Kurban Që në basë të ti e kamar emnin Bajrami E ka një historik Dhe në ruha lëzër besimtar E ka një të kaluar Dhe ne kimi thënë disare këto Se Në gjaret historike që Korani fëtët për to Nuk janë histori që të regohet. Nuk janë ato në nëgjarje, vetëm sa për të reguar qëfar ka ndodhë në një sitatë saktuar të historisë njerëzora. Por Zotë i përzidhë nga tërsia në nëgjarjeve të kësa historija njerëzora, përzidhë në nëgjarje të ndryshme që neve në duhen. Nga se historia përsritët, njeri është për ai njeri, a i kalën në përshvillim, përparim e cëtutje, në lecimin e rëthonave të jetës, mjetëve të jetës, parën shumisë në shumis situatave, në brendinit ti, në brengët e ti, në mënyrët minduarit ti e kështu më radhë, në betet gati se i pandryshuar. Për në e lagja leuale në jap ullzimet e shumëta, për mes në gjarive të saktuar a që në të marim mësim. E nuk është përrive pa njohur se kurbanit rrihet spoku forma çfarë nasote prem kurbanin dhe si e manifestojmë ne kët simbol tës nga simbolet e fesë ton rrihet nga familja Ibrahimi te Allah i selam. Ibrahimi është një pejgamber i madh, nga pejgamberët më mëj, më të njohur, i cili la shumë msimën në jetën e tij. La shumë libra të shkruara, po jo me durë në ti, po me veprë në ti, me angazhimin e ti, me sakrificën e ti. E njën nga këtu libra, po dhëmë kushtimin të shkruara të i brejme të alisom, është në gjarja e kurbanit. Asë i brejme të alisom ka shumë gjarja. Jete ati është jet që mbush facet e njërzimet. Shpega mëri madhë. Përëndaj, me i brejme në alisom dë lidhet, në ndërtimi i qabës, mësim në vetë, historinë në vetë, me Ibrahimin A.S. mëdë lidhet Kurbanë, mësim në vetë dhe jetë në vetë, me Ibrahimin A.S. të vësam, mëdë lidhet në gusht, mënyra se si ajë tentant të ta veddison të popën të ti dhe t'inzirtin nga rësiret e i dhvitaris në dritën e besimit të pastër, besimin një zëtë, e stacionet në rëshmet shumë të atë e jetës e Ibrahimin A.S ndajtë e ndërruzër, para se të filloj në zëbërthimin e kësoj nëjarje që duha të lasë për të asëd, duha të themë se kërë flasëm për Ibrahime a.s. kërë flasëm për në do një pejgamber tjetër, apo qëfar do figure tjetër që la gjur njët në një për ditëshme, e që si u dhe si duhur, ne duhet ta njështë i të jetëm si modele, që shembuj, nga se njëri ka nëjë për model, ka nëjë për mëpati, ka për para, që ka eqë para ti, ka bëbër dëndoja, dhe ajt tash më synën të bëhët si ajt. Për këtë arsujet, Allah ka drugur pejgamber, mëse Allah ka pas mënsi me drgu liber, lezën e vetë, e si me praktikuate liber, a është izbatush me liber, a janë të aplikush me atë mësima nuk janë, nuk është më pasë me ditë në qovës nuk është më pasë pejgamber andë Allah Gjallewala kër i përgjigjet kërkesëve të idhujtarëve në kone pejgamberinit arehi së zonë si të, të, të thanë se si Allah dërgon njeri pejgamber ata nuk mund me parmenu si Allah dërgon njeri pejgamber të dërguar që shë zotë i me full me njeri kërkoni që Allah dërgon me lache e me lache pa Allah dha përgjisim me laça. Nuk është niveli juaj. Nuk mund ju më ndjek me, me laçën, nuk mund ti shaham për yuga. Për dia laça dërgoi pejgamber nga mesi i on që ti jeni të llojit njerëzor, që ti jeni të kapshëm e ti jeni modele. Për shembull, në nga ti sidh e me laj këva është ata, me laj kët as nuk hajnës nuk pinë. Qështu i ka falë Allah, qështu i qështu i me qenë shambu në melajke për neve që asë nuk hanë, asë nuk përnë. Da kene ujë përdikon që i hanë dhe pinë, me po qështu han, që po hanë, qështu po pinë, kur s'po hanë, kur s'po pinë, qëka po hanë, qëka po pinë, shambu. Pastaj, melajke nuk smurën, nuk kam përbërja organiket branshme që të smurën, janë nga dritet kryuara që me pas shama dhe i kanë që nuk smuhet, e unë kërsmuna, ku e pas më delin, ku e kam gushlimin, e tjera, e tjera. Në elogja e lora ka dërgu pejgamber, njerëzë, Muhammedi aleyhi sallatu o sallam, është rritë në mesin eh, e korejshve të mejkës. E ka ditë për jardhjen, familjen, e ka më përtu esë, njerë i ka qenë. Ka do në tregë, ka ble, ka shiitë, ka botë rekti, Për të rëku se, Allahu Gjelle O'ala, këtu mësimi i ka dërgu për njerëzit. Dhe janë zbatushme. Argumens janë zbatushme që kënjën e është sijo. Andaj përgëmberës më smuraj, përgëmberës më lodaj, flinte, kështë angajime, mërzitaj, friksohej hejt situata që njëri këllën e përto, këllën të pegamberi alëhi sëratuasa. Mirë, pa e këto situata i këllën të me udhëzime, udhëzime të shpalljes. E, për mes tini mësënim tash, qëshmi e dalë? O në kërë të smuna, qëshë dhëtë me vosabër? Qëka dhëtë me thonë? Si dhëtë mosilë? E kena figurën, e gacë me modelin Muhammedin s.a.s. Pegamberi sa më shmartuar, si ka që jetë ati Sihaçës i bashart, në spitvet s'u shkaqin. Model që të mos i lidh me familjen, me gruan, me fëmijët. Pejgamberi sa nuk ka pasur koishi, që i shiti me koishi, model. Po Dhe Allahu që llo ka dërguar këta pejgamber, që tin model. Dhe Allahu tha për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana." Jo në këtë të dërguar, që ne dërguam keni modelin më të mirë. Shembull Moshamul. A dajte në roza sot kemi një shumë për ta shëmbuj. Ti ngjallim ta shëmbuj, ti nxjerrim nga nga libra, ti nxjerrim nga thërsia e e e, e historisë njerëzore në kohën e tashme. Sa na duhet Ibrahimin son sot si model? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si model. Çë shëmbull, si ishin këta njerëz? Nga se sot kë kriz të modelit. Ma djefat këtështë imponon modelit të shfrenuarat, të shthururat, që realisht nuk ofrojmë, nuk ofrojmë formim të kompletuar, nuk ofrojmë model të duhur. Për këta syrë edhe, kemi nevoj që këta shamu që nëzirëm, të flasim për ta, të ledzojm për ta. Shikonit të në ruzërë, Një e tretë e Kuranit, nuk është e voglë, është e madha. Ma, djë, ma djëndashtë të dhe më shumë se kache. Një e tretë e Kuranit, është histori. Po jo histori, shkoj e erdhe, hinë e dule i thaë, shkoj, jo kështohënë, jo kështohënë, jo kështohënë. Jo, histori e përzidhur. Nga tërsia e nëgjarjeve, Allah u ka përzidhë më të mirat nëgjarjeve edhe nga tërsia e vetë në gjarjes, ka përzidhë Allahot me rëfen për pjesët më të rëndësishme ta e sojë në gjarje. Ma daj, për i brejimin e nëson, për shambull, nuk dim të detalët tjetës përzidhme që nuk në duhen ato, nuk dim ato. Janë zakonëshme ato, nuk janë në dishka dveçanta. Por Allahot ka përlidhme ato më dveçantës, të marim simna. Andaj, Në dhisa sitata kër Allah fletë oh, flet për njërët sa këtu është këllot Fa te biru, ja uli lëbësar Mërë një mësim, ojo që këni mendje Këse Allah fletë mendjes Mërë një mësim Mërë një i bretë, mërë një model Eksumerat Në dhe dhe në njërën e kurbanit Ka shambull Ka model Shambull tyr Qëfar mund përfitojmëni Sot ndrashta me siguri, shumë për juve, ata që kanë mundësit, mas namazit Bajramit, dhe të shkuj me kurban, kurban e therë kurbanet june. Sot nesër, nga kurban Bajramit dhe nga nxarje e kurbanit të ndrosër, a duhet të përfitujmë veç mishin, apo veç therjen, dhe ka që përfundoj e tëra, jo kjo është shkollë e madhër, gjuna, Para mëna për shembull, a din nga qurban Bajrami, sot që është qurbani, nëse njëri nga kë qurban e përfiton vetë qurbanin, e therr qurbanin, e therr pa ndonjë nguri të detajzuar pse po e therr, çfarë historie ka ku qurban, nuk din. E therr qurbanin, merr nga mishi i tij shpërndon nga mishë i ti dhe kach e tërë kjo përfëndon në kuptim të vlefshmërisë juridike në regullësht nuk duhet me i testu të ashtë njerëzit që ka tim për kurbanin të e që kach të e zbënë për kurbanin jo kjo kështu atë së përflansë kuptim juridik por përflansë kuptim ma gjonë se kach nëse përshamu njerëzit dhe ne qofta ta që therin kurban apo ta që nuk therin kurban nga kurbanin që e therin Dimë veç për me therë kurbanit që duhet kurban Bajram, dhe dimë se duhet me shpëndohat kurban, dhe kaq e tëra nuk ka ma tjepër, ome nëse shumë, shumë, shumë evo bekt. Adhe që shunë gjanë kjo, të në lezëm. Një njëri ka pas në derin të shkollot, në nëndërin në nga shkollat të më presizioze. Shkollë me dëvërtet, me gjitha dhe aty ka pasë mësimë dhënës të nivellive të nalë ta, ka pasë mësimë dhënës njohër aty. Dhe nga tërsi e mësimeve nga të shkullë, nga tërsi e mësimeve nga të shkullë, përshamu, ka mësu veç edukatë fizike. Ka mësu qika që, edhe e është të të shka. Mi përë dhëtë, a dhe një që fa profesorët fizike s'ke pasë aty? Pa dhe në kërës të kjapë matematikë të, pa dhe në k Antaj edhe kjo shkolla e Ibreimit e Thessalon me marr vetë lëvizjen e therrës në far veprimi fizik vetë. Po pa marr mësimet më vonë dikush t'ia din çfarë ushimet ia bë Ibreimit e Thessalon. Po këtë simme, këtë simme për këtë situatë, për këtë jetë, për këtë rast, për këtë ngjarje. Shumë. Pra i lësom, shkola, shumë për ta Ibreimit e Thessalon. Në çfarë shkolloj? Në shumë tipe së shkollës. Shumë shkolla ka hap, Ibrahim e Elsan, me mësimet e ti. Shumë shkolla. Njën nga këto shkolla është kurbanit që na pojë mësoj. Shkollë. Dush mund dy gujt me mësu në shkollën e kurbanit. Shkollë është. Mësën që ka du të me bo. Nuk e ka vishë një landë, ka shumë landë këtë shkollë. Nuk e, vish e land. ka vishë landë e atherje së kurbanit. Këja është një landë. Ka landë tjera. Ka landë tjera. Për nëjë Allahu jallahu ala ta në dozër Kërë tëtë për këtë që thash dhe rime ta në që këllot Lën janalë Allahë dima'uha Wala Lahmuha Allahu nuk, nuk allahu jale jale i arrim Nuk shkon të Allahu jallahu Gjaku i kurboni Ta isë shkon kjo Asë shkon të Allahu të mishi Walakin janaluhu të taqwa minkum Min pa e që të Allahu shkon është diqka tjetër, diqka për te jasaj materialës, për te jasaj të prekshëmës, për te i mishit, për te i gjako që dherët, të Allahu shkan dëvërshmëria juaj, sakrificja juaj. Andaj, që ka Allahu përna mëso që të te kalëm dimenzu një aspektit materialë, dimenzu një aspektit historikë, mësojmë shumë atipër. Edhe përsa është kjo shkollë në veti, nuk mund të përmbyllet një, një ligjera atë dhe i mbajram, dhe që koh Mirë po, ëtë mundohë me ndjek disa mësimi nga kjo të në vëzra. Që ka marim nga shkolla e Ibrahimit Ali Hissam? Nga shkolla e Ibrahimit, asë në fillim, është po flasë vetëm të kurbanit. Jo dini se, historie e kurbanit është se Ibrahimit Ali Hissam ka po në ndër se po e therë të birë në ti Ismailin dhe ëndrat e pejgamberve kanë qenë fërëmzime. Në shojmë ndër, ka e në asdim që ka këna pa, po. mund të jetë ndërë mirë, mund të jetë ndërë keqë e Zotë marujtë. Jo gjithëmonë kanë do më thëni ndërët tona, por pejgambert kanë qenë lidhje me Zotë, me shpaldjen, dhe ndërët e tyre kanë qenë mësim. Kur ka pa ndër dhe që ka një pejgamber, ka qimësim për Allah, e ka mësu Allahu edhe në ndër, po edhe zhuar kur ka qimë. Gjithme suzut, e ka mësu zhuti, ka qimë nën përqil e Allah të vazhdimisht pe i gambiri. A në ka po ndërse pa a thyrë të birë në ti? E i brej me sëmë si ka pos dhe djemë, po edhe 25.000 pos të në vëzër, nuk o ka laj, nuk o ka letë kjo punë, që është i pa imaginushme me marë me thyrë djali në vëzë. Dhe, po është e prapë këtë ndërë, po është e prapë këtë ndërë, e pa e dië se këta është më, veç, u bëndë se është, u të zimë pejzotirë. Pa i thëtë gjallit vetë, unë e për të shonë ndër, o birë jam, Ismaili, gjalli Ibrahimit e lësëm. Edhe Ismaili në ka pasë masë shumë vjetët, dhe nësë ka pasë mi kodë gjatë Ibrahimit e lësëm. Pas te ka pasë zvonë Ismaili n Unë e përshonë në ndrë që për të të i rreptë. Unë e përshonë këtë ndrë. Kër i ka thonë djohet e djohet e djetë përshonë ndrë, djohet e ka di se është kjo, të udhëzim pëjallatë, se kjo, haj, bo, përshonë ndrë o kjo. Unë e ka di kjo është mësim pëj zotit, diqka zotit përdo në këtu. Dhe, si ka qenë reagimi i Ismailit, kjo është mësimi matën vëzrë mësimi i nështrimit, mësimi i përulljes për amësimive për të lagjële gjelelu. A i din dhe e që ka në mësën e njëve është dëbyshme. Edhe pëse në të shtani nuk mund të kuptojmë në moment të parë. Kërë tu e të bënë e këta, për po përse me bëllat? Të... Normalisht, njëri ka një për një shpegjim më logik për të punë. Po nga njërë në të shtani në moment të parë nuk mund të kuptojmë këtë në shtonahu, bindo, ma vonë se arruat, e kuptem ma vonë, e kështu më radhë. Andaj Ibrahim e Rizan, e dindë dhe se e që vjen për i zote, është e dërbeshme, ka hajri këto, ka urëci këto, pëse unë s'pe e kuptaj këtë urësit për me mentim, pëse unë nuk kupe e di, nuk duhet tjetë këtë për në gjesë për me zbato urënin. Andaj ka e një nëse kuptëm njësherë, se zbatojmë. Në port me njerë Në raport më Allah njo. Pa në raport më njerët nga njëre është e dëmshme. Kër dikush me i vjetërën, dikush me i pjekurën, dikush ma përvoj, me përvojë. Thatë, ti nuk banë me shkullë qëto. E pëse nuk banë po kam qefë, po nuk banë me shkullë. Se kuptan nga njëre, fëmiju ndalesën e prindit për me shkullë dikullë. Se kuptan? Nga saj me ndëmbi bazën e knatësis, arktimit, nërsa prindim e nënë, pak më nërjyshe. E kura i thmi rritët nesër, i kuptën dhe sane, do të jemi më në babë, shë qërë që su më le me shkuat e sërë shkuat, ku shë që kësha babë? I kujem masakohë. Masakohë përna ku të mësime të dëmat vjetërve, diku që në kanë thonë, anë i kalojnë dhe punë, ka nere mund kap nga uforia, do sënë si kuptojmë, do me që më në thonë, mos u gotë nj emosional këndaj kër i me menqëri i ditëri me përvoj të mësëndi shka, nga edhe pse ndërshë të në moment së në ku pëtën të meni heratë pun nga sa aji nuk pëtët nga hëmendja ti aji pëtët nga pjekuria ti nga dituria ti e kështë mëra kërë njëvej njerëzor parame në kërë është kërë njëvej hynor kërë Allah o thotë bane bane nga se delmir Ibrahimi alisom, edhe e dinte këtë, këtë ta ku për të mbrejtë, Ibrahimi alisom këtë vërtit e dinte, edhe nga bindë janë Zotin, po edhe nga përvoja. Kërë është Ismail i vogël, që që kërë Ismail alisom që përshet baba i ti duke a therë, kërë është i vogël, ende ishte foshnje. Ibrahimi alisom, e la bashkë më nonë në ti, më dësëtjinën. Pse e la Ibrahim e Sommetis këtine? A dinte Ibrahim e Sommetis këtine? A dinte Ibrahim e Sommetis këtine? Që është për tin? Do të aket e amin meke? Nga vetë, a dinte? Jo nuk e dinte në vetë? E mësej Allah është e la Gjallu. Një të në ragim që ka bu Ismaili a.s. Kër i thaë babës ti, Je ebeti, ifal ma të umër, O babë, Që ato që po urdhënohesh me bu, Që ato që e në venë se te gjithuni insha Allahume në sabirin. Mu kemi më gjithë me lene Allahut së përli, së të prish i kërë. Ja, u nëse, kësë të këndërstoj. Ku e morë këtë shkollë, Ismaj Lensëm, ku e morë këtë shkollë? Për cërë agimi ka bërë nëna ati për para. Nëna ati ka bërë kërë agimi. Kur Ela Ibrahim e samë në shketin, në foshni, edhe të mëme. Të insurija në interesantë. Ela mitë ditë shketinës, edhe unës, më këthi, për nga kështalë, të Palestina atyërën të Ibrahime e sënë, Palestina e sotit. Gruja ti për dhe, ku për në lënë, as, as njerës ka pas, as uj, pare mëndone, një gru dhe të mumë, me fmi, po e praktis, me dëshkëtine. Që i bjenë kjo? I bjenë dhe me mjë të grunë. Po, për neve posë, në nuk dimë, A ma atë që jemësën Zotit, ka kuptim edhe mid dhëshkëtini kërë tjetë, ka datë se kodi që ka këto të. Nuk len Zotit që është të bashkallaj me hupti. Jo, do. Dhe Ibrahimën e sonë nuk përgjigjej kër grue pënte ku përna len. I lamen të kinuna, ndort ku përna len. A i heshte, dhe este. Dhe së grue e ti e kuptaj. Gure menqur, ha gjerja. Gremenqur Allahu emara këpi hadha Allahu të paska thonë që shto Atë i vërëmë të dha po E ragimi haqeres kërta I vërëmë të dha po Qëka ishte Allahu më ka thonë një lëshë këtim I dhe lajo dhe jona Atër allahu së nëhup Këto paska të qëllë Qëka ndodhe Dullë zëmëzemi U boqabja Sa të përëmna haqji bëhot Tenkja met Kushe ka njës haqjen Qëka një shtyllën nga shtyllat kryesur e të islamit, ne e kem, ne e kem, për i ka, për një gruja, haqjë është sakrificja e një gruja, me fosh në së e më. Andaj një nga shtyllat e haqjët është saji, levizja mes dy kodrëve, safa dhe mërva, vrapën, haqjio e ko kusht, nuk banë e pa vrapu, nuk ko haqjë, pse vrapën? Pse vrapoj haqjerja, me kërku uj për fëmine së e më. Gjithë ka ka simbolikën e vetë, e ka mësimën e vetë, e ka ozimin e vetë, e ka shpjegimin e vetë. Dhe këtë ragim që e bërë e hajerja, e bërë e dhe Ismaili. Pa e në të në vëzër, edukatë e familjes, të edukojt një familje me furimin e disiklinës, regullit dhe gjushmëris, është dhe mëzashme. Jo, jo të këtë jo rebelim familje, jo të këtë inkurajim për të kundështu prindin, ose nga të ose i smervejsh. Sa është ai kohës tonë e këto e kështë më ralëpën? Andaj, ata, ata zëra që të rasin për rënimin e familjes, ata zëra që të rasin për rebelimin dhe i prindit, ata, ata zëra që të rasin për mos dhe gjëshmërin dhe i prindit, janë zëra keqetashës, nuk janë zëra tonë ata. Zbamengo ata zëna. Ata zëra që në mësojmë, mos me respektu matë vjetrit, më smingu matë vjetërit, nuk jënë zona tonë, zburojnë për neva ta. Andaj, Ibrahimës me kështë mësu, i s'menja ka i duku, dhe pas taj, kër e testaj, duli testi, i sakt, tamam, përndaj, qëfar tha, o, bab, te krypë unën tonë, nuk, nuk këmë e kunë në barë jo, e jotja, jo, këmë e kunë në lehtësin për ty, A kjo është një mësim, gjithashtu të rëndësishëm të marr se në familje, familje duhet të ndihmojmë, por në shoqëni, ti a ja lehtësoj njëri tjetrin, jo ti e ja vërtetësoj, jo të bëj pengesë në rrugë për njëri pa me rrugë, dhe një tjetrin. Po me çet rrugë, dikush e ka në përsëri, ndihmoi çel në rrugën ose nxerr rrugën. Është për para. Pukur ka kës këshilloja. Amakor ka mirë i dhel për para zbojt pjesë asoj punë, pëse? Pëse mi dollë emni filonit. Pëse është punë emni? Nuk ka punë ti të li. Haja ka dhe tyren, haja ka punë, haja ka përresin, i nimojmë, në jesë është ti mundë të, mund të këshë përresin, ki nevojtët të këshë me nimo të nimojë ty. Për ndaj në letësa, kër të kush ka një obligëm, ka dhe tyrë, të ndihmojmë, të si më për para. Po e me komë për pengjes, e me vendosë nërë kamë Për zerzuat kur në zerzuat familja kush jet në kom? Në zerzuat baba kush jet në kom? Nona. Prandaj tani ozor edukata në disiplinë dhe gjmri dhe edukata për çën lehtësues, jo vërtetësuas, për çën për krahas dhe ju pengues është një prej mësimeve dhe, dhe uzime të shkodhës e Ibrahimi të lejësërëm. Nga mësime që nga imësën, Ibrahimi e alësëm të ndërruar, lozër është se, nëse njeriu i bindet Zotit, dhe në këtë bindje mund të ketë një lëj vështërësie, mund të ketë një lëj në garkese, filestare, pëthëm, le tjetë i bindur se, Epilogu përfundimtar i këtij nënshtrimi te devotshm te Allahut mënuar është rrokdalja edhe zgjidhja e problemit. Ibrahim meson kur e ashtriu djale për më therr. Deri këtu, deri në këtë pikë është shumë e vërtetë. Mirpo i udhëhequr nga mësimet e Zotit, i bindur se Allahu e dim pse i ka thonë Nuk këthën të këmë rapa. As këj asë të birri ti. Qëka ndodhe? A e theri Ibrahim e së në gjionë në ti? A e theri? Jo. A u derë gjako Ismailit? Jo. Nga se Allahu Gjelle Walla nuk kërkon nga rapët e ti që ata të bëjnë diçka që është për te mundësive t'yune. Nësë përvonë fillim, kërkonë për neve diçka që të bëjmë. Por pastaj? e vjen letësimin aftën. Pas të e laugjë e laur e sot dhe kurbanin. Për në të reguar, Allah i manuar se mësimet e Allahut nuk kan arme e dëmtu njërion, por kan arme e rrujt njërion. Kjo e simbolika përse u shtri Ismaili e nuk u therë. Për të regu se shqipa, dheri këto i mëndua se këto mësime nuk janë për njerën, por e u dëshmëj se si janë për njerën. Dhe karë kjo fej me rrujt njerën, me rrujt Kësh është në fokus të mësimëve islame? Njeri ju. Të mësimëve për njerinën. Shikënë Allah, hë gjëllë e u alëtë të nërëzër. Sa mësime i ka bërë për mërujt njerin, mësë më dëgradu. Edhe në aspekt në obligimeve, edhe në aspekt në ndalesëve, edhe kërkesëve, në gjithë aspekt? Si kësë Allah të thotë në Koran, o leqat kërremna bëni Adem, në ndërrua në bëjtë a demit. Allah e ka ndërru bëjtën a demit, njëriju, e ka ndërrua. A me një kur Allahu Gjallavatën ndërru dhe zërën, njëriju, i andallën vrasën, nuk len mu dherë gjakuj, pa fajshëm. Edhe të përmes Ismailt a.s. e Ismail ndërrua njëriju? Po, shambullë konkretë e ka ndërru. Kër Allahu e ndalën alkoholin që njëriju mësë ta që e t'jasht funksionin mendin e ti po t'a këtë në funksionin mendin a e ka ndërru e ka përull njërijun? e ka ndërru Kër Allahu e thët njërijut balë e jëtë nuk duhet t'i përullet as kujt për zotit ti e veqër obi ti ndërsa jasht ta kësa je zëtni i shdo gjeje A e kanë dërguar ka punë për ul. E kanë dërguar no, Allahu xhallaj xhalu. T'ka vënë Zotnë ti ti ke ish në dorë xhirrat, ti të udhhaqesh me atë që Allahu ta ka dhënë. Ju jo ti i udhheçur nga materiala, nga korra, nga lakmia. Ju jo ti udhheçur nga kjo. Ti e thjes Zotnë ti të udhheçesh. Po me çka më udhheç? Me msimet e Zotit xhalaj xhalu. A ne s'o koni arfat ke qeshur. Isha i ka gjunjzu lakmia i ka poshnu pangopsia i ka degraduar saktësisht e pse mund të jetë degraduar në formë ndryshme por ndiej kë verbër pas gjërave caktuara duke shikuar vetëm tu pashikuam qellin e tërë pashikuar pse ka degraduar kënaçuni ars ai stëllë me bonirin zotni ja doko nuk nuk nuk nuk nuk, nuk nënçmohet në Nuk i përullit as kujtë pas Allah o të manuar, e kanë gritë. Nëse duhet më utherë dikush, ka më utherë kafsha, e njëriju ka me hungra atë kafsha, se Allah e kanë ndëruar njëriju. Në këto kafshtë të begati, ba këti Allahu i ka kruar beg begati për neve. Që na, ti kemi këtu ndorë. Dhe kështu funksionan të ndëvazërë. Kështu funksionan. Ne dhe Allahu Gjall e Gjall e Hu, gjdo që nga ka lë ndorë. Për shambullë, qëfar kudrat noja të fuqishme, njeri 29 i qanë përgjyst, bën të tunele, bënë kush e ka mund të uftëta. Në deti njeri, lëndrën e lëndrën, madje e futët mërën, a merë margajtarët e deti, a merë ushqime të deti, i merë, a e nalë deti. Njerë ja nuk e nalë, thë dykush. Po, që shka me nalë deti? Ne edhim kërë er deti që shkë me të nalë, e dhim, e veç kapak njerë i Liviz dhe valë, edhe s'ka kusht që hybë në tonë vasta e po, veç njëherë, shka këtë tokë jetoj me te, e shpojmë përfunim, marrum, dallum, si me kone jona, edhe erën e qëtë, ne mënujmë se ne kemë dorë, po kërë e Liviz në ka të që që qërë, unë e dhjë dhe me Liviz, të një për ty zë botë mirë, edhe kur të lëvisu në analëm, a po? A mune me analë? Së për mune njështë me parashiku tërmetin e përda? E jo me analë af ta. Pra dajit e në rëzërë. Këto e në argumenti që Allah i qënëse, Allah në, Allah Allah në e ka ndëru Allah Gjallarë. Allah e ka ndëru njerion. E njerion i ndëruar me këtu peka ti, kërkuat që ti përruit Allah Gjallarë. Dëmonë, ti e rabi Zotit i nëshua për ati, ndërsa jashtë të kësaj të je zëtni i dunios, të je shqysu si begative. Dhe gjitha udhëzime që la i kasil, i kasil për njeri, me të rrujt të jo njëri, me të rrujt mendjen tonë, me të rrujt shëndetin tonë, me të rrujt pasurin tonë, me të rrujt raportet e tua mes njëri tjetrit, me garantu jetë mirë në këtë dunia, përshitovën. Për ndaj shikoni Allah jalla u ala të në vëzër kurflat për të lejuarën dhe të ndaluarën e lejuarën dhe ndaluarën në Qur'an qëkahtë dhe Allah imanuarën wa yuhillu lehumu të tayyibat wa yuharrimu alihimu në khabaith kërregul kërregul është dhe sëfidus pak kërregul pak edhe sëfidan pëse qëkahtë dhe Allah u këto Allah u thët Këtë pejgamber që kemi dërgu Këto mësi me qaj poj shpalos para juve Këto kërkesa Realisht janë Të rënditura e të radhitura Nëndë këtë regullë Cëllë është regulli? Juhillu lehumu të të gjibat Ka armja u leju të mirat Dhe ka armja u ndalu të këqijat Ma të gjini diqka në islam që është e lejuar e që është e keqe Diskaçja në islam është ndaluar e është e mirë. Ishte më kabuh haram, e ama është vërtetu që është e mirë, e dobishme. Këtë na kanë ndaluar zotë kët. A ka kështu? Kjo është pse më go mund të dal në ka një ka një ka një, një më bot, nuk do të gjejmë atë. Nuk do gjejmë. Krishkalli që Allah e ka liuar është në përputhje me kërkesat e natyrës njerëzore. Krishkalli që Allahu ka, ka ndaluar është në kundërshtim me kërkesat njerëzore. Nuk e dënjëri, nuk e nuk është përputhje me atë. Nuk Se ka falë Allah për këtë? Se ka kryuar Allah për këtë? Për në shikoni edhe e të ndosë edhe nga këbaktit. Sesën e ka kryuar Allah për diqka? E ka kryuar Allah për diqka? Kali është për të kaleru, po edhe për të këllu sa punë tjera. Lopëa nuk kaleruhet. Nuk hypet në lopë. Kjo është nëndërstime dhe tyrë në saj ose ndele e jo, për shkaj tjetër gjithë ka korall të vetë ka natur të vetë e kush edhe natur në krije sa e ma mirë sa e që ka krijuar e dhe Allah një natur njëzora dhe mi bazë në këstoj natur Allah Gjelleoala ka bërë obligime ka bundarisa për ta ndërru në rion pa dhe dhe Allah Gjelleoala në finë ti nuk ka bërë me ather njërim jo e lërga saj e lërgoj e lërgoj thikën e brejmi të së mgaft nga fyti ideal i Ibrahimin alajim e asumi qurbanin për treguajti kjo është asha kërkojnë po ky është një mësim i madh për sakrificë kreshni një shkollë e madhe që mostemën i qurbanin veçanëherë thernë jo merrni pak një mësim më të madh çka është për ti qurbanit për shkak ishte kjo ç ç qurbanis tirohet në, në shkollë jo vetëm një ritual jo qurbanje dë ritual e marrë thërë e prej nuk krijojë jo letet shkolë me atë një mësimë, nga si ju jo kënë nevojë të mësën i vazhdimeshtë. Gjithë kënë nevojë mësujë. Njerë që i përshëndamë simën e ti, në bankër e shkollës, e si dhe në më kërë të le të zanë, kë njerës nuk mund më koni i dishëm më. Jo, jo, nuk ka mundësi. Imam Ahmed i Rahimullah, djetëtari madhë, kalibit të najin, kalibit historik, ka të i kalu dimenzonit e kuës të vëndi që ka jetu. Imam Ahmed i Hanben E kanë po vazhdimisht kanë kanë pe një mësimi me një mësim, pe një mësimi në mësim. Ti kur mu? Ti ku kime lexu? Ti ku kime bler libra? Kaën deri ti në varr. Ne nuk su jemun. Po një nuk mëson gjithë shkosen. Po s'para po atje fillohet mes me fakultet tani kohë master, doktoraturë në niveli, di kur tani je këmbëson, mëson gjithë aty. Mëson nga provat e tjera, mëson nga këshillat ama gjithmonë sonjerir. Në historinë namundson që çdo ritual, çdo çdo obligim që e kryejmë ne e kanë një msim me vetë e që të mësojmë. Jo Ju e ta kryejmë vetëm ashtu verbisht me kry, pa kuptim, pa domethënie, pa ursi, pa pa gjallëni. Jo, jo, duhet të ke gjallëni këtë jetë. Ai obligim që kryejmë. Mande Allahu subhe kurbanin. E i tha i vajimit të tij son, e Ismail të tij son, e përmes të dy vendeve të djithëve, kjo do të më therrë. Kjo është për me shërbëtimi. Me ndërru, Allah gjelloni e riunët. Gjortë ndërru, dhezër nga... Odhëzime që i marë nga kjo shkollë, shkolla e Ibrahimit a.s. është se... Islami sahere, ndërlën nga dhe qka siel alternativat e duhurë. Kur nuk të thot për shambull, këto zban e qa me bo, e kikëtë me bo këto. Gjithë nuk ka alternativat. Kur nuk le janë që na t'jemi në fund të një këndi, në, në fund të një së kako, s'ka rrugdallje. Jo, ka gjithmonë. gjithmonës. Gjithmonës si alternativa. Këtu alternativë janë edhe lesime. Kjo është feja jonë. Nga se Allahu Gjallahu Ala e ka zbrit këtë fej që njerë tjetojnë në te. Përshamu të nëzërë. A është obligim me i fa njerë i 5 kote? Obligojmë me fol 5 namazet, sabahun, drekën, ikindin, akşam, ezharjën këtu. Këto janë obligimi pa kontestueshëm. Obligim. Çysh folet namazet? Do të me nën këmë mosfarë, me këto ushurën fatia, nisura po të vesh gurukun. Po mirojh po sndrin këmën me Allah. Me bë operacion sndrin këmën. Allah rrin këm. Ai e themi? Po smojun, em jë më smut. Po Allah mun është smush rrin këm. Për shembull lob. Jo ja, faloju. Ka alternativa gjithmonë, gjithmonë ka rrugë dalje. Prandaj Islami nuk ka ja vështirësi kërku, ja të kërkuar dhe leçon. Sa arë takosh me vërtësinë, dijse në takimin të në vërtësinë dhe lesimin. Çka rregull i un? Çka tha Muhamedi s.a.s? Sallih qa'imen, falun kom, fa in lam tastati' fa qa'idan. Në s'ki mundë si në ka mundë falë, falë ullur. Po s'po ka mundë si asë ullur në mënet, apre që i spitali më ratë, falë ratë. Ka zidhje, ratë me shajja, lëvizit syve, lëvizit kokës, që s'ki mundë si, simbolikisht, a në ma kryo obligimi dhe allatë më nërë, agjerimi, që obligim me agjerua, po. Po gjithkuptonse paraqjerimin apo sa e kërkojnë gjem paraqjerimin, çka ne thonë? Kategoritë që lirohen nga gajërimi, apo në, në gjithmonë ka kategori që lirohen. Ismure, udhëtorë, gruaja që është me të përmujshmët në lehone lirohet nga gajërimi. Kompenzon kur largohet vështirsia, kur të kthehet në normalitet. Prandaj, le të sime. Abdas, është obligim të marr për mua fal. A, është të blikim, në marrë abdes. Po, po s'ka ujë. Nuk ka ujë, që e themi? Me, ka te emum, me dhej. Ka ujë, sa dush, po nuk guzëm e përdojrë se kom varë, si të përdojrë ujën, menjene varë, nuk nga bëmë prejkë varën. Me dhej, te emum. Një goditje dhejot, fëtyrës e durë, kur që mundë fundë, falesh. Falesh në aeroplanë. Se një kibre në aeroplanë ku ka, shokale, katë këthejesh, poshë kibre. Lecim, duhet thëmë që ka shemboj e shemboj e shemboj e shemboj të shumë që Allahu Gjellera si e lecime. Pra ndaj, Ibrahimi Elson e shtriju djale ti me e thyrë. Ja, kjo zbonë, se kjo është shtirë, kjo është për të mundësive tua. A është e mundshme për një babë me jo, e thyrë djale? Jo, mështë e mundshme në rëthonat logikshme se në rëthona, ka jërë që për po shumë na, për te logjikës, ato tani nuk janë për mu shpjegu ato, ato nuk janë për mu të jetu pastaj, ato janë për mu që ditë, me thonë zotë në rujtëm. Andaj, të mdozër, Allah u gjallonë e soli, alternativën, jo djallin e kanë, dedin, jo në komë, s'monë është ullën, jo kështë këtë, gjithë mund ka lesimet, Gjithë mund ka lesime. Prende e tha pejgamberi, Salahusam, Innahadhe, Dina, Jusr, Muhammedi Alehi, Salahusam, tha, kjo ferë është e letë, ka lesime për gjithë, shka, mirë po, aja që duhet kemi parasysh të lehtesimet është, që të legjitimon lesimet. Jo vetë me marë njerëi, ndorë, e me e letë u vetë që jush dëne vetë, jo, jo. Duhet me i legjitimon lesimet, që të legjitimon lesimet, Daj, që koha dhe të na, për shambull, pa të mniloj një, një varg mosash, edhe nga në gjamike në respektu. Apo, këna majtë distancë, këti këna vërë. Bo. U bëtu të lesime, këllum lesime, po ju vetë, të lesime, pëse se këna majtë desin e sabat, në fitërbëra, s'ka pas lesime, nga thamas me majtë, i ngum, i këna ngujet, nga të qekën e pas, matë shtirtë mund shme gati, Kër në thanë gjëmanë zë banë me e falë Dymu e di shkesë këna falë gjëmanë Kënë histori të neve di kur ma të menë Apo? A me i këna ngu E së tërë dhe më falë më në qëfarë Më në falëm gjëmanë si vesëm ju Jo në vetëm Se në ka duku feja me e pyyt njërë në duhur Allahu thë në Kurën Fes elu ehle dhikrin këntullat e alemun Pyyt një ta që din për a që nuk dini Për ndaj ka lecime në fej Zotë e së dhe kurban po kush e solli qurbanësim zoti a ti më di kush më na mësua allah solli vesimin atë kush i s'e letësimet njëri i dishëm kush thot tash bën tash bën do të më vëhet njerëz ekspertë çdo profil çdo lami që është a më jonkur vetë jo vet na duhet më mësua me py na duhet më mësua me respektu njëri i dishëm na duhet më mësua me shty njëri në kompletum njëri fort duhet më mësua me, me dhon për parsi njëri i dishëm Rësë është i kabili së temë, që ka me bo që së është jemi të është? Rësë është kësh jemi e që ka me bo që së është? Sko gale kësh është? A është për këtë punë kompetentë, jepja u lavë. E një që ka të narë. Halakina kësi mentalitë të punësimeve ku? Njërë që është këllumë bredin udhve, e njërë së të caktumë tjerë që nuk janë të ati përfili. Ka më zunë Kjo është ky problem që duhet më përmirësuar, duhet më larguar. Ekspertë, kuadra e shkolluar, njerëz të përgatitur. Çka ka dot populli? Ja kë kapuçin. Kuptoj respekti në, në kryer punë. Ky ky kë punë ka. Për këtë punësh, ky për të punuar kë. Duhet më mësosh që njerëzit të profilizohet. Të ketë kuadra, të ketë njerëz të përgatitur me profile ndryshme, dhe ata ta kenë vendin e tyre. E ai sot tash bëme bon dal, tash bëme bon ngujim. Kur apo puna për Xhumo do nia stëjën. Çu shehu Xhumo më s'pafal. Tash apo më shomu të fal Xhumon. A plaçiosu s'pafale Xhumon, po për e aq apo tëmo. Të më të kondi kush i vete këtu. Sa më çef ne keman shën xhamita? Me dëshirë kemi shën xhamit, a e ngalot u façë në mshela? Po jo më s'far. Zemra më ka dhim. Shpirët nga ka dhejmë s'ka mujtë më falë. Që sotë zushën me aso që pungë në më falë bajramen. E vjetë s'në e falëm. Po, feja, qëfarë tha? Shëndetë i është. Më rujtë. Po, Shën feja që shkardë? Me kënë që feja jo në kardë. Vecë me boj badetë. Vecë më falë. S'ko gollët që ka ndodhë, në gjumon e këshë më falë. A punë e marë për pandemi. Jo, më qëfarë. A i patë dhaj Ollë e përgjuna, loti me darë për të. i syunit, të ne i dhenë i madhë, i marumë për miliona njerëzë. Gjenshdet mi vetë, që gjenshdet mi vetë ti bëhesa me ke heqe, ja, apsolutisht. A di në qëshë i bjenë, gjenshdet mi vetë me ke me bu haqë. Së pa dikët që mi honë. Si mu falën që gjemit njevë, dy vetë, nje që atje, nje që i ka. A e shetë gjemit, që është të dyqysh gati i bjenë. Qprast, qprast, me rrugë, me kej qprast endë s'ka këllur rëziku, endë e ka mundësi vendimit t'yne. E kene respektu, a ka shku muslimat, hygjime me i thy, ku fete arabi saudite me bo, si, si, si, si, tegër me shku me, na haqjë dhët me kryo, haqjë është ty dhe fesë, është e vërtet, por, s'ka mundësi me bo, se bojmë, presu, ama kusht në dhëtë se bojmë, njështë e ditur, ekspertat, Ata kanë vendosi, ha gjithë si vjetë, nuk bënë bërë ma shumë qika që se bojnë e bërë. Që kërë fejë e jonë? Edhe lecime kanë fejë. Po jo me lecu, përshamullë. Gjithë koshë. Po përshamullë të nëzër, një njëri sërëzishtë kaple me shëndetit. Mijë ku i thëtë, nuk bënë me hongërë që se, nuk bënë, se rëzik i eftër. E marronë mundë në të shpijë, a, djale e me që pak vëse. Po nuk bën. Se dikush i ka thonë që zbanë me mendjeti, me emocion, nuk bojët kjo punë. Pret pakam. Po që ashtë që zbanë me engu dikohen emocionalishtë për punë të shëndetit dhe për punë të fejtë nuk bojët. Në pojëm që ka lehëtsime në gjërim. Po nuk bojëm i thonë, valla i thash filonit gjëmatlijaj, nuk është njëri dishëm për fejtë. I thash njëri mësë gjëna, pse i thë, valla më dhëmë të shleodha. Valla më dhëmë të shle Po ty përse zvyshe me vetë Hoxhën, Hoxhën i thëtë ati tja po. Pëse i thush ti ati, ati. Mos me një përjesime, dhënë dikut zbanë, mos e kështë në nga një dikut, po asë më së aletani, përvec se me legjtimitet. Përvec se me legjtimitet. Përvec se me legjtimitet. Përvec se me legjtimitet. Përvec se me legjtimitet. Përvec se me në Ibrahime, nuk thënë, nuk përmarë i pulë përthjerë. Nuk ka lejnë me legitimitet. Me çka më? Me rregull, do të poshtë bulis, më poshtë argument, më poshtë fakte. Prandaj Allah dhe Allahu xhallehu ala, e sullet. Prandaj të vazhdojmë, gëmsimet e kësaj shkolle është konfrontativa, ka zgjidhje, ka, ka lehtësime shumë ta vallallaj. Mirpo duhet të jenë të legitimuara nga burimet e dijes, të jenë të legitimuara nga një njeri kompetent, ekspert, jo vetë kuptimi fetar, çdo aspekt, çdo aspekt etj. Dhe e fundi që tu me pranë të në lëzër, nga se kemi jarë, kemi edhe gjesht minuta mu falë, andaj jemi në fund të apërfundojmë këtë pjesë. Nga mësimet përmbyllëse që tu me i thonë, në Ibrahim nësëm është, nga mësimet që kë i kërë shkollirë janë është, shk mësimi i gjurë në vetë mira. Mësimi i gjurë në vetë mira. Shqikatë, të ndërruar muslimanë, të ndërruar gjimatë li. Në në këtë botë, në në këtë botë dy gjëre i kemi. I kemi vepra tona, dhe gjurë me qëllojnë vepra tona. Apo? Ti e ki komën që e qëtë, me jesë ti vetë, po dhe gjurë me në qëllën, komë a jote ku të shkelë. Aje në dyja. E Allah othët, Inna nehnu ne këtu bu me kademu, wa athar hum. Allah othët, na këna me ushkrua atyune, që ka kanë bo, O, dhe gjurëmë që i ka në mazë veti qëfar gjurëm pële në mazë veti kajtë kjela me shkuna për kështë do njoje kërë të shkojëm që shki mu për men gjurëm që mazë te e ka mes dikush që të gjurëm a ka me qëtë i ka në selamat a ka me që u mazë vet gjurëm të që a kelon mazë veti mësimet, uzimet, shambull të ti ne e nisëm e nisëm fillim me të kjesht ti model të kjesht ti shambull që shtë E tiç perfunduat ti dash gadojja e ti është model i dikujt. Ti është modeli i dikut. Çi kjo është jeta jone? Fillojmë me model e perfundojmë duke qenë pastaj vetë në modelin. Çi thua kam su vallllah jallona. Shikoj me migra vjet përpara. Migra vjet përpara kanë kaluar. Kur i bërim s'a me kapo kët punë, halasët përmenden sakrifica e tij. Halasët përmenden dëshmëria e tij. Halasët edhe komunën denkja me Po nuk këva që i për ime e sanë, kuat njërës tjerë, njërës që kanë do në gjurës, shkojnë të njëzërë, sërë përmenet, sërë përmenet lufta jonë, që daqështë i Allah u dëbua i okupatorë, përmenet, kërë s'kanë marru njërës së këtu, familje dëmjasharit, heraj të ndryshme që kanë do një jetën, i kanë sakrifiku, e kanë shkruat, angurje e kanë batë, po, e s'hje këtë matë. Ata i duha të më që, Dukjë kush më stërim sot më sakrifikuo, dukjë kush më stërim sot më dhon, dukjë kush më stërim sot më fol mirë, dukjë kush më stërim sot më pendu çka kanë më mësuën njerëz mbi teje. Çka? Çka kanë marr njerëz mbi më epi te kur kur sjem na ato, çka kanë marr? E pa çka morën nga Hebrejmes son. Edhe ti kujt çka kanë marr për teje njerëzit. Mos mazhë njerëzit mos të madhës soj, ashta këç sumbumi shambujt maj. Spaku çka kanë marr fëmia, fëmijat u mbi teje. Çka kanë mësu? një pëtëtu, tafër mëzru, qëka ka në mësu për te? Dhe të ne mësojmë beslikrin, e sëgjiritetim, e sakrificën, e punë të mira, e gjithë tha ato që ne ka mësu Allah Gjallahu Ala për mes librave të zbitura, po edhe për mes pejgamberve që ka nërë në tokë. Allah në i përnoft të adhurime tonë. Allah në mënësof që të ndjekim shemë bëjt e duhur, mëndenit e duhurat. Dhe Allah në mënëso që jemi një shambull për tjeret, shambull i mirë. Edhe individualisht, por lësë Allah në manuar që edhe si, popull, të jemi shambull i mirë. Ndo është atë ndëvëzër në shumë lëmi, nuk mund të jemi, s'pa kupro mentën shambull, por besoj që në vlerët e familjes, në bujëri, e në shumë vlerët e të të gjeguarë mund të jemi shambull, e që këta shambull janë bagi të shtrajnë sëtë në tregun dërkëmëtarë dëshuria për nore, lidhje vlasnore, bujaria, jenë malë në të strajta, madje ka kriz për tonë të regën ndërkomtarë, timin e ata që e furnizun këtë regën me këto vlerë, nga se i kemi, Zotën e ka mundësuar. Allah në nëzoft, Allah në përnësoft gjendjen tonë, Allah në mundësoft që tesim këtë dunia si duhet, e dalim për kështë e bote faqe barë. Masallamu ala Muhammedu ala Ali, sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sall apo tre maksimum për mu lidhë në namaz, me që namaz i bajramit falet edhe rral, po edhe me këto pandemija edhe ma rral të nga ka rrami fal, dhe shrej që t'ju shpjegaj shkurë të mirë që shfalë namaz i bajramit. Namaz i bajramit i ka dy rekatë, të një rekatë është që nërim në këmë ruku dy sejtë, kur bëjnë të kjo një rekatë, e dyër i bëjmë qëto, dy rekatë i ka. Në rekatën e parë, Marim të këbirin filastarë, Allahu Akbar. Kjo është të këbir, në vëprem që lidhemi namazë, me këta him namazë, Allahu Akbar. Pastaj, këndohet Subhaneke, është një lutje, hyrë se namazë. I marim tri të këbire tjera, i marim tri të këbire tjera më rarë. Pastaj, imami vazhdojnë me këndohet surën Fatiha, edhe një surën tjetër. Shkojmë rëku, i bojmë dësejgjde. Gritimi prapë në këmpë. Në reka dhe dhe imamit fillan drejt me lezu surën fatja. E këndë një surë, pasi që imam për një surën, mërë tekbirë. Një herë, dy herë, tri herë, herë në katër, tekbiri i katër të është me shku në ruku bapëtën. Pas të njëgjitim nga rukuja, bëjmë dy seqde, dhe pas taj japim selam. Pas atë falet namazë i bëramit, bashkan gjitur me namaz në Bajramit është dhe hudbeja Bajramit është një mesaj, është një porosi e shkurë të që i për cilët besimtarëve në këtë ditë madrësore e dëgjëjme dëmendje, e bëjmë lutje në duan dhe pastaj shpërndahemi në shtëpia tona dhe në aktivitetit e sotëshme të më thonë të kësaj ditë e të bekuar. Më lenë që për fund edhe një informim tja o dho para se të falemi, të të këshilë të bërqët i slama në Mitrovic, si kurse në Ramazanin, Bajramin Ramazanit që ka pasin manifestimin në shesh, që s'paku pak simbolikisht të bëjmë një lej atmosfere festive për Bajram, edhe i kësoj radhe të bëjmë një organizim simbolik që të shpëndan një so dorata për fmi, të këndon një so e lahi, dhe so dhe këbire, të kemë një lej ambijenti pak festiv se kemi i Bajram, jo vetëm shtëpia tona, por kë ambijent festiv nga shtëpia të barte në rrugë tona nga se i takon këti bëjramit. Andaj, ju jo sot nesër, di në dytë bëjramit, në ora 7, të sheshi isa boletini, dhe do të bëhet, e, kjo manifestim i një tëftuar të gjithë me një piesë që të bëjmë sa më masiv dhe sa më atraktiv dhe sa më festiv këtë bëjmë dhe këtë aktivitet. Zotë i shpër lehtë, pregjotit në përën falë namazin, zotë i luhtë.